За отцем голосить жінка, наче ніжний соловей, Рве своє волосся, ринуть сльози в неї з очей, Як шафран, троянди зжовкли. Став, як мох, рубін оцей, Заховалось сонце в хмарах, промінь згас у тьмі ночей. Коси рве, дере обличчя, лине стогін каяття, все навколо заросило сліз та крові пролиття. Хай за тебе вмрю я, батьку, найнікчемніше дитя. О, ніколи не вкрашала я нічим твого життя. Згас отець, загасло сяйво, і навіки щастя вбити. Хто тобі про мене скаже? Втішить серце сумовите. Згасни сонце! О, сузір'я над землею не світіте, чом не валися ти, гор, чом не гинеш ти освіте? Таріел в риданнях каже О, навчителю, прощай. Нащо сонце сяє? Чом же не згасив його відчай? Ти помер в світило людства? Вже не твій цей світ, цей край? Я молю тебе. Закривди, ти мені прощення дай. Тут всі стали проливати Сльози журні невеселі. Довго плакали, аж сльози Продовбали гірні скелі. Річ Фрідона й Афтанділа Біль згасила в таріелі. Мов слова каталікоса, Мов казання мацкверелі. Так вони сказали друзям. О, небес ясні світила, ви свої серця вгамуйте, Щоб терплячість їх зміцнила. Бог підніс його незмірно, дав йому орлині крила. Нам же ніколи тужити, треба братися до діла. Заспокоєні та вдячні всі присутні посідали, Ті ж купці, в річ, не знавши перелякані, стояли. Таріел до них промовив, щоб вони не дивували. «Знайте, браття, ми ті люди, що колись були пропали». Просить він купців, «Що сталося там іще? Кажіть, мерщій!» Відказали, «О, владарю, горе Індії твоїй, бо прийшли хатави, місто облягли і почався бій». Цар Рамаз якийся нині Їх владика і водій Там живе цариця Ставши ще мертвішою, ніж мрець Військо б'ється Хоч надію втратив стомлений боєць Все сплюндровано Кордони залишились без фортець Кинь туди свій промінь сонце Поклади цій млі кінець Нині кожен із тубільців Чорний шив собі жупан. Ми вдяглись так само і вийшли, І прийшли в Рамазів стан. Знав Рамаз, що цар наш дужий, Тож не скривдив єгиптян і пустив нас. Ми без шкоди повели свій караван. Таріел, таке почувши, Діл вояцьких не затяг. За один лише день походу Він пройшов триденний шлях, виступаючи одверто, розвиваючи свій стяг. Глянь, як серце Голіафа укріпилось для звитяг.